мручко слухаючи тих кайтливих жалів, тих слів, що невольницькі плечі нагадували, ми ж головою хитали. Гей, коли то так заднім розумом мудрими бути. А тим часом чумаки почувши, що це гетьман і король шведський з недобитками своїх військ після нещасливого полтавського бою в турка приюту йдуть шукати, отаманів своїх з хлібом сіди до них і слави. Гетьман вийшов зі свого повозу. Зжахнулися. Не таким собі його уявляли, не таким. Де ж твоя сила, здоров'я, краса? спомин один і ставці. Іван Степанович ледве на ногах тримався. Добре, що вітру нема, а так повалив би його. Тільки очі блищать, і усмішка на устах тримтить. Як під нього сінне сонце на листку. Прийняв хліб, перехрестився, поцілував балак який підходить ближче, щоб почути бій голос у гетьману ослаб. «Нема нічого смешнішого, – казав, над хліб з рідної землі. Не відможе його нам, Господи милосердні. Не кажи дітям нашим по чужих землях його шукати, маючи свою власну велику і родючу. Бо чужий хліб здоров'я не йде, а чужа земля, як на ласка, Веселим від неї не будеш Жінки, слухаючи тих слів Похлипували тихо. Правда свята Гіркий хліб на чужині І невеселе життя Шумаки В засмулених сурочках І з обличчями від тих сурочок Ще чернішим шарпали вус. А жодив Виступив вперед, поклонився у пояс І каже Ясновельможний пане Гетьмане Повертайся з нами нас, шумаків, чимало на Україні. Гукнемо, зберуться звідусіль, як на бурю хмари, повитягаємо гострі списи і стріх, повиносимо кріси та самопали з погребів наших таємних та пригадаємо світові колишню славу козацьку, молодецьку. Їй Богу, вертайтеся, панове товариство, за нами. За ним і інші стали кланятися і того самого прохати. Пидемо на легачі, а візьмемо віжки в руки, казали. Бо ще ми, мабуть, за нашим промислом чумацьким ребества козацького не забули, ще наші серця не охляли до краю, повертайтеся з нами. Як же так у чужі землі йдете? Будь то в нас ані землі своєї, ні своїх людей немає, до чого воно подібне, це ж сором один і зневага важка. Усмішка на гетьманських кустах Жвавіше заграли І заховалися під вусом За гетьмана Орлик приповів Спасибі за ваше серце, добрі люди Вертатися годі нам Не стоїмо проти сил переможців Вони великі А наших не воскресити Але ми тільки про те Гадаємо, якби то нам вернутися І повернемось Тоді коли то гукнемо на вас, панове Щоб списи стріх А самопали з погребів добули та шаблі старосвіцькі приперезали до боків. Оце ви і перекажіть братам вашим, як приїдете щасливо до своїх воріт. Перекажіть їм, що ми не осталися тому, щоб не пропасти, що їдемо, щоб вернутися, що ворог хоч і побідив нас, та не знувив. Но великожнісінки слово, та не видно було, що броділи ним. Старий чумак Сиво Чуприну чорною рукою м'яв. Видно було, що Орлик його не заспокоїв. «Недавній я, – казав, – і Бог вість, що дочекається того. А поки що так мені на серці, – прості до слова, – так мені на серці, бо тім там безрогі ночували. «Чого ж бо то? – дивувався Орлик. – Питаєте. А погадати б лише. Ось вибилися, кров свою, значиться, проливали на муки йшли. А ми що? Хліб за сіль і мед за рибу міняли. От воно як. Торговцями, значиться, грошолюбиві, більше нічого ж. А вже ж, а вже ж, притахнуло чомацько. Торговці ми, паришники, міняли, обжиловували себе, сподівалися, каялись, ніби і вони ятрили рану в душі і почували розкішу болю. А старий чумак, показуючи на свою валку, казав «Беріть же ви хоч оце добро від нас. Беріть, така і воно вам на здоров'я вийде, щоб ви ласки вне хрестів не потребували прохати, щоб вони знали, що Україну ще не хліб для своїх дітей стати. Не погорджуйте, беріть!» І інші гукали за ним «Беріть, беріть!» Здивувалися козаки, бо не сподівалися такого. Козацькі паньматки хусточками сльози витирали, а мручку та болю шарпав вуч. Гетьман із своїми нараджувався хвилини. Годі, годі, сказав. Тати мене, панове, на харчі для моїх людей. Не бійтеся з голоду примирати не будемо. Їдьте куди пустилися. Україні треба того, що ви добудете в чужих краях. Та й кожен свою роботу робить. А якщо вона чесна, так значить це й потрібно. Не всім же шаблою працювати. Але чумаки гетьмановими словами не заспокоїлися. Може, чули вони про нашу невдачу в боротьбі з царем. Може, то й не дуже собі її до серця брали. Бо не же всякі прислужники босковські а воду на Україні каламутили. Та тепер, зустрінувшися віч-навіч з недобитками славного лицарства, ніби нараз прозріли. Полуда всунулася з очей. Ось вона Бач, до чого дійшло. Гетьман і Кошови на мандри йдуть. Місця їм і діла в ріднім краю нема. І наразу повний ріст побачили весь жах тієї картини, весь сором і біль почули. Безрадно зі своїх маш добували то сало, то сухарі, то овочі, то мед, і козакам, а то і шведам пхали те добро в руки, та припрошували і приговорювали так, що і відмовитися було важко. «Та беріть же, беріть, у нас тепер пуд щонайкращих сливок 10 копійок коштує, та й то продати важко. А хліб як зародив, Боже ти мій!» І чому ж були п'єте, Пригубіться, дочарки, щоб не було сварки. Випийте і другу ворогам на норогу, а собі на потугу. На потугу, вигукували з усіх боків, на потугу. Крик цей дивно якось манав, ніби голум, але козаки не відказувалися, пили. Що буде, то буде, а гія не буде, потішалися.